62. kettő. találkozót kért tőlem. Mindent meg akart beszélni velem, az egész kibontakozó katasztrófát. Csak ő, meg én, mondta. Meg történetesen nem is volt a városban akkor, a barátnőinél járt látogatóban, így az időzítés tökéletesnek bizonyult. Áthívtam Villit hozzánk. Egy órával később besétált notkodba, ahol nem járt azóta, hogy meg ide költözött. Indulatosnak látszott. Kora este volt. Itallal kínáltam, érdeklődtem a családja iránt. Mindenki jól van. Ő nem érdeklődött az enyém iránt. Betolta a zsetonokat az asztal közepére. Meg nehéz eset, mondta. Na ne mond. Modortalan, durva, a személyzet fele elhidegült már tőle. Nem ez volt az első alkalom, hogy Vili a sajtóban elhangzottakat szajkózta. A faxnis hercegnő, meg az eféle baromságokat. Pletykák, hazugságok voltak ezek a csapatától, a bulvárlapok szemete, és ezt meg is mondtam neki, nem először. Azt is mondtam neki, hogy ennél azért jobbra számítottam a bátyámtól. Döbbenten láttam, hogy ezzel tényleg feldühítettem. Valami másra számított talán? Azt hitte, egyetértek majd azzal, hogy a feleségem egy szörnyeteg? Mondtam neki, hogy hátrébb az agarakkal, vegyen egy nagy levegőt, és valóban tegye fel magának a kérdést. Meg talán nem a sógornője? Nem érezné bármelyik új családtag mérgezőnek ezt az intézményt? És a legrosszabb forgatókönyvet véve, ha a sógornőjének gondot okozna beilleszkedés egy új irodába, egy új családba, új országba, új kultúrába, akkor nem tudná megtalálni a módját, hogy elnézőbb legyen vele? Nem tudna csak úgy odaállni mellé, segíteni neki? Nem akart belemenni a vitába. Azért jött, hogy lefektesse a szabályokat. Azt akarta értsek egyet azzal, hogy meg helytelenül cselekedett, és aztán tegyek is valamit ellene. Például mit? Szígyam le érte? Rúgjam ki? Váljak el tőle? Fogalmam sem volt róla, mit akar. Csak hogy Willi sem tudta, nem volt jellemző rá a józan gondolkodás. Valahányszor megpróbáltam megfékezni és rámutatni arra, hogy logikátlan, amit mond, csak még jobban felemelte a hangját. Hamarosan már egymás túllicitálva egyszerre beszéltünk, mindketten kiabálva. A bátyámat aznap délután fűtő különféle érzelmek közül egy volt szembetűnő igazán, feldúltnak látszott. Úgy tűnt, haragszik rám azért, mert nem engedelmeskedem neki alázatosan, olyan szemtelen vagyok, hogy tagadni merek, vagy szembeszállok vele, és száfolom az állítását, ami a megbízható tanácsadóktól származik. Volt a fejében egy forgatókönyv, és én voltam olyan arcátlan, hogy nem követtem. Villi a csúcsra járatott trónörökös üzemmódban volt akkor, és nem értette, miért nem játszom kötelességtudóan, a tartalék szerepét. Én a kanapén ültem, ő pedig fölém tornyosulva állt. Emlékszem rá, hogy azt mondtam. Hallgas végig, Vili! Hiába kértem. Egyszerűen nem akart meghallgatni. A teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy ő is ugyanígy érezhetett velem kapcsolatban. Szidalmazott. Mindennek elmondott. Megvádolt, hogy nem vagyok hajlandó felelősséget vállalni azért, ami történik és hogy elhanyagolom az irodámat, és nem törődöm azokkal, akik nekem dolgoznak. Vili, mondj egy példát arra, hogy... A szavamba vágva azt mondta, ő csak segíteni próbál nekem. Ezt komolyan mondod? Segíteni próbálsz? Bocsánat, te ezt így nevezed? Segítesz nekem? Ez valamiért nagyon feldühítette. Szitkozódva elindult felém. Addig csak kényelmetlenül éreztem magam, de most egy kicsit meg is ijedtem. Felálltam, elviharzottam mellette, kimentem a konyhába a mosogatóhoz. Ott volt a sarkamban, szidott és kiabált. Töltöttem magamnak egy pohár vizet, és neki is adtam egyet. Azt hiszem, egyetlen kortyot sem volt belőle. Vili, nem tudok veled beszélni, amikor ilyen vagy. Letette a vizet, ismét szidalmazni kezdett, aztán nekem esett. Minden olyan gyorsan történt. Nagyon gyorsan. Megragadott a grabancomnál fogva, elszakította a nyakláncomat, és lelökött a földre. A kutyák etető táján landoltam, ami megrepett a hátam alatt. A szilánkjai meg belém fúródtak. Egy pillanatig kábultam, feküdtem, aztán felálltam, és mondtam neki, hogy tűnjön el. Gyerünk, üss meg! Jobban fogod érezni magad, ha megütsz. Hogy mit csináljak? – Gyerünk, mi mindig is verekedtünk. Jobban fogod érezni magad, ha megütsz. Nem, csak te fogod jobban érezni magad attól, ha megütlek. Kérlek, csak menj el. Távozott ugyan a konyhából, de notkotot nem hagyta el. Gondolom a nappaliba ment. Én a konyhában maradtam. Két perc telt el, két hosszú perc. Bűnbánó arca visszajött és bocsánatot kért. Aztán a beárati ajtóhoz ment. Ezúttal követtem őt. Mielőtt elment volna, megfordult és visszaszólt. Megnek nem kell tudnia erről. Úgy érted, arról, hogy rám támadtál? Nem támadtalak meg, Herold. Nem fogom elmondani neki. Akkor jó, köszönöm. Távozott. A telefonomra pillantottam. Az ígéret szép szó, mondtam magamnak, ezért nem hívhattam fel a feleségemet, bármennyire is szerettem volna. Viszont muszáj volt beszélnem valakivel, úgyhogy felhívtam a terapeutámat. Istennek hála felvette a telefont. Elnézést kértem a zavarásért, mondtam, hogy nem tudom, ki mást hívhatnék még fel. Elmondtam, hogy összevesztem Willivel, aki a földre lökött. Végignéztem magamon, és elmondtam, hogy az ingem és a nyakláncom elszakadt. Milliószor összeverekedtünk már életünkben, mondtam a terapeutának. Kisrácokként más sem csináltunk, mint gyepáltuk egymást. De ez most más volt. A terapeuta azt mondta, lélegezzek mélyeket. Többször is megkért, hogy írjam le a jelenetet, és valahányszor megtettem, egyre inkább csak rossz álomnak tűnt az egész. És ettől egy kicsit megnyugodtam. Azt mondtam neki, büszke vagyok magamra. Büszke, Harry? És miért? Mert nem ütöttem vissza. Tartottam magam az adott szavamhoz, és nem árultam el megnek. De röviddel azután, hogy hazatért, látott kijönni a zuhanyalól, és elállt a lélegzete. Ház, mik azok a horzsolások és véraláfutások a hátadon? Nem hazudhattam neki. Nem volt igazán meglepve, dühös meg egyáltalán nem volt. Viszont annál szomorúbb.